Їде негр у вишиванці у львівському трамваї і читає газету «За вільну Україну». Чоловік із села, побачивши це, не витримує і питає. «Скажіть, а ви вмієте читати по українськи «Умію». «І розумієте українську?» «Розумію, бо я є щирий українець». Ну, ну, а, а я тоді хто? Не знаю. З вигляду або жит, або москаль.